والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصحيح البخاربان إذا اعترازات فسلسلكي فس اغا اعتراضات و اشكالات بذكرتو چه کم دا صحيح البخاري پا بعض رواتو او راویانو بانی دی فدغ زمان کی اول شبها رمبنئ اعتراض چه امام بخاری رحمت اللہ لے دا نواسبو نو دا اهل بیتنا منحرفو او د اهل بیت چې دشمنانو دا غي طرف لده د ميلانو نو ځکه وي د اهل بیت نه روايات نه نقل کړي خاص کر امام چې امام بخاري د خپل وقت د سیاست نه متاثرو نعوذ بالله معاذ الله خلفا ول به چپلوسی کوله مداهنت به کولو مدا اشكال او اعتراض شو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا اهل کله به چې دا اهل بیت سره باغی دشمنی کوله او خصوصا د علی رضی الله تعالی عنه سره هغه وخت کې ویده د سیاست نه متاثر او چې کم سیاست او مخلفه ول به تملق چې د لچ فلوسی و ایداب بقوله مداهنت فی الاحادیث بقوله دې شوبه په جواب کې اول خدای ویل پکار دي چې سبحانك هذا بحتان عظیم نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیرت او تاریخ کیسو وګوري نو پاږې کې دا خبره بالکل صفا واضح زهد ده چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ د خلکو سره ډېر اختلاط نکولو د بادشاہانو او د خلफाو دروازو او دربارونو لدتلو امام زهري رحمت الله عليه قصير اعدام النبلاء کی ذکر کړي چې امام بخاري رحمت الله عليه د نور خيون سره سره یو دری خيون ډیر بهترینو نورم دې دی ډیر په خو خصلتونو خيون باندې خو چه ددخلي خيون او اغدريده او چه كان قليل الكلام ډير خبر يتر به نه كوي خاموشي به كولا هو كان لا يطمع فيما عند الناس خلق سرجكم مالونه او سدي داغي تم به نه كولا حريص نو او دریم سفت كان لا يشتغلو بغور الناس پر کارونو کې بیکار کار نه لرلو كلو شغلي كان في الععلمي د دټوله مشغولتیا پهاعلم کوا علم داغیز دقول داغې خدلل دا د د زندی وه. مغیوند دا واقعیا ذکر شوی وا په حواله د تاریخ بغداد چې خطیب بغدادي رحمت الله علیه په تاریخ کې ذکر کړي په دویم جلد دریسوا 55م صحه کې چې د بخارا ګورنر او والی چې دا غنو خالد ابن احمد الزهلی تمام بخاری رحمت الله علیه چې کله بخارا له لاړو خبرو لیږلو ان احمل الیے کتاب الجامع والتاریخ تاریخ و غیرهما لاسمع منك کوئی مال تا داخل کتاب الصحیح او کتاب التاريخ او نور کتابونه راړه چې زید ته نوورم ته زما په دربار او مجلس کې بیان کی نو استاد او رسول څور لراغه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ورلوه چې لار شباتیا انا لا اضل العلمہ ولا حملوه إلى ابوااب الناس. سدهاعلم سپقوموم نه ده ذلکوم نه د باتانو درواي او دربارونو لنوړم. کهستا حاجتوي او ععلملهحتاجي م زما کور لا یا زماجممات ل راشه چې زمان, زمان د حدي او کنده خبر دی نی خو خنوتو بادشاہي الله زور درکړه فخ په قهر زور او غلبي سره منه کرا ل هو شي احاديث م بیانو اذا الله په دربار کې بماله دا جواب ملاو شي جنه الله دربار کې بزوام چې ربا ماسته د پیغمبر احاديث بیانو ل علم م پټولو نه خو بادشاہ او درا باندې پامبدي لګوري او بس میکل امام بخاري رحمت الله عليه واندا اسی تهمت ده چد بادشاہانو په دربار کې او د ځان احاديث به جوړول نعوذ بالله من ذلک د دې شوهیدم جواب دا ده چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ د خپل صحیح په روایتو باندې منفرد نه نه بلکې د دې صحیح ټول روایات پلاوهه یو حدیث او یو روایت نه لکه مخکی ذکر شول فنور دواوینه سنت کی درج دی نور چې احادیثه څومره کتابونه دي نو د امام بخاری رحمته الله علیه د صحیده احادیث او روایت طول پټوله په هغه کې موجود دي علاوه یو حدیث نه لکه مخکی مفصل ذکر شوو چې الله علیه و چې زو دوم یا زوالاړوم <سؤال> چې ملک مې وکړو د قیامت د رضید میدان محشر غ حالت ذکر کړي چې سخلک براوستي چې زموږه امتیان مې دي او ملائک برا او ملک ترمن abo وي چې نه دیتانه رستمرتد شيو جهنم لبه روان کی نو دا یو روایت په یو سند باندې امام بخاری ذکر کړی چې نور د حدیث کتابونو کې نه دراغله باقی د دې چې څومره روایتې ترې باندې امام بخاری منفرد نه ده دا اساس د ځانه شبهه ده چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ له اهل بیت نه منحرف او نه ځکه ځانه روایت جوړون ځانه کې روایت جوړون نه د روایت ددن مخکی ورثه علماو په خپل کتابونو کې به اولی ذکر کړي تاسو دې شوبه دریم جواب چې اشیا او رافضی د دروغ مو وایي چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د اهل بیت او روایت نه دی ذکر کړی په ګڼ شمیر ته کې امام بخاری په خپل صحیح کې د اهل بیت او روایت ترونی دي چې په هغه اهل بیت کې حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما ده دارنگی علی بن الحسین ابن علی بن عبی طالب جزین العابدین ورلوی علی زین العابدین دارنگی پخفل سہی که د اہل بیت و روایات